مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارف والتقى نور على مر الزمان يتللق واضاء لي دنيا طريقا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرت فصب و الى ربك فارغب بسم الحمد لله والسلام على رسول الله كو од нас нема нешто што га тишти коме Od nas se nestisnu nekada grudi u njegovom životu. Ko je taj ko smatra da nema na svom bremenu ili na svojim plećima nešto što ga sputava? Tako je bilo i sa Allahovim poslanikom, ali i salatu wasalam. Kaže uzvišeni gospodar u ovoj suri, elem nešraha lekesad rekt. Za mi tvoje grudi, prostranim nismo učinili.voda na Anke izbek i sa toih prsa sat te smo breme sklonili. Ale neš rahlike sadreg za nismo mi tvoja prsa, Grudi učinili prostranim zašta. Zašta je Allah učinio prostranim grudi poslanika ali salatu serato seram. Za ono što je Muhammeda ali i Sarato se tištilo u njegovom životu. A šta je to njega tištilo? Njega je tištilo ono u čemu se nalazio njegov narod. Stanje u kome se društvo nalazilo u kojem je on živio. Stanje naroda u meki. Obožavanje kipova, nemoral, prevare, lihvarstvo, ubijanje. Sve je to tištilo Muhammeda alaihissalatu veseram pa mu je Allah objavio zar mi tvoje grudi nismo učinili prostranim i sa tvojih pleća sa tebe breme skinuli kako je Allah skinuo breme sa poslanika alaihissalatu veseram tako što mu je poslao objavu poslao je objavu koja će biti razlogom proširenja po grudi, grudim skidanja bremena i tereta sa njegovih pleća elen meshrahleke sadrak wa wadana anka wizrak wa rafana laka i tvoj smo spomin podigli tebe smo uz spominjanju uzdigli tebe smo uzvisili o poslaničem zbog čega zbog toga što ti je allah dao objavu kojom ti je te gobe uklonio i koje, ukoliko budeš njima pozivao, to će značiti boljitak za tebe lično, a i za tvoju zajednicu. Pa, rekao mu je, i tvoj smo spomen podigli. Islamski učenjaci kada spominju kako je Allah Uzdigav spomen Muhammedu alejs salatu ve selam kažu da je to tako što mi kada izgovaramo prvi temen islama kada očitujemo svoju pripadnost sa ešhedu la ilahe illallah ve ešhedu obavezno moramo spomenuti da je poslanik onaj u kojeg vjerujemo i za čije poslanstvo svedočimo kažu isto tako kada se uči ezan mi spominjemo poslanika, ali i salatu Veseram u Ezanu tako što poslije Ezana proučimo salavat na njega poslanika Božijeg, zadnju objavu koji nam je donio od svoga gospodara. Pa je i tako podigao njegov spomen. Isto tako podigao je njegov spomen tako što je učinio da ga spominjemo na kraju namaza i da salavat na njega donesemo na kraju namaza priroda stvari jeste da sve što mi u životu imamo sa čim se srećemo da nailazimo na na poteškoće i zato Allah kaže inna ma'al usri yusra doista je sa tegobom ili s mukom ili s poteškoćom i olakšića wa inna ma'al usri yusra i doista je sa poteškoćom Olakšica, to jeste zaista poslije poteškoće dolazi olakšića. Šta je poteškoća? Kažu islamski učenjaci, poteškoća je ulaganje napora prilikom dolaska do onoga što želimo postići ili što želimo imati. Dakle, sa svakom poteškoćom Allah kaže da dolazi olakšica, pa je spomenuo poteškoću dva puta za redom sa određenim članom kao da je jedna a spomenuje da dolazi olakšica dva puta pa kažu jedna po teškoća poslije nije dolazi dvije olakšice. Kakve olakšice su to što nama treba? Najljepše olakšice su putstva koje nam šalje gospodar za ono što nama treba za kročenje i hodanje u život i kroz život. Sa svakom poteškoćom u životu naći ćemo u Kur'anu olakšicu za život. Za sve ono što nam je gospodar propisao u Kur'anu ćemo naći ono što nam olakšava da to izvršimo. Sa svakom poteškoćom koju imamo u odnosu sa ljudima. U Kur'anu ćemo naći olakšicu kako da riješimo te nepravilnosti u našim odnosima i te nesporazume do kojih dolazimo. Sa svakom, a takvom poteškoćom dolazi olakšice. Inne ma al usri yusra, va inne ma usri yusra, fa fe idha feragte fensabu ila rabbike fergab, pa kada završiš, kaže gospodar, Onda se svome gospodaru predaj. Pa kada završiš o poslaniće, ono što si radio u toku dana, onda se predaj svome gospodaru tako što ćeš ga spominjati. Naročito spominjati. Neki učenjaci kažu ovo se odnosi na noćni namaz. Pa kada čovjek završi sa svim svojim dnevnim poslovima i završi svoje namaze, kad završiš svoj odnos sa porodicom, onda da se prepusti noćnom namazu, osamljivanju sa gospodarom i sa njegovim govorom Kur'anom. Kaže, kada završiš, onda se predaj, koristi se izraz ragbet, nastoj ili žudi. Kažu da je ragbet žudnja prema nečemu slična strahu kada čovjek se nečega boji pa ako žudi prema nečemu on ide prema tome nastoji se tome približiti a kada se nečega boji od toga se udaljava pa je rekao gospodar kada završiš onda nastoj se svome gospodaru približiti i ovo je pravilo koje je nam pokazuje koliko je ko od nas kakav vjernik. Kada sve završimo, šta radimo? Kada sve svoje poslove i svoje dogovore i svoje sastanke i svoja druženja završimo, čemu se prepustimo? Ako je po onome što znači ovaj ajet, onda bi trebali da se prepustimo kao pravi vjernici i posvetimo svome gospodaru. A ako nije tako, onda je to pokazatelj manjkavosti našeg odnosa prema našim gospodaru. Nurun ala marri zemani ta'allaka wa adaa li tariqan muširika wa hudan mina rahmanija به الصالحات وللمكارب والتقى نورنارا مر الزمان تالقا واضاء لي دنيا طريقا مشرقا وهدا